Голод поки що не гнав до аулів, та знала Марія, що невдовзі доведеться йти жебрати, признаватися, хто вони, і наражатися, що якийсь ретельний Кетхуда поверне їх із ногайцями назад у кафу. Як і чим доведе, що вона відпущена, примітка кетхуда, сільський староста. Три дні. Не зустрічався ніхто по дорозі, наче вимерла кримська земля. Тільки сийпеорли сиділи на камнях, хижо витягнувши довгі шиї. Очікували валок із карасу базара, після яких є завжди чим поживитись. Недоїдками і людськими ставало чимраз тяжче і страшніше. Запаси їжі закінчилися, подерлося благе взуття. Треба було вибирати або йти на риск у села, або стати поживою стерв'ятним. На четвертий день Марія вже несла малю за спиною, підв'язавши її хусткою. Мала зовсім обессиліла. Почулося ове чаблення, співночі над степом котилося. Марія вдивилася в розпечене повітря, що тремтіло над жовтим стеблинням ковели на обрії заворушилася кора землі, наче враз закипіла від нестерпної спеки. Позаду отари маячив вершник, за ним повільно рухалася крита кантара, запряжена вода. — Мамо, бачиш? — марила мальва, тремтіла, билася, скрикувала в мамин руках. — Скаче на коні, каїш башак! — в нього роги на голові, і замість ніг козля копита. Мітка, каїш башак, напівлюдина, напівчорт. Цить, дитину, цить, це не башак, це добрий чоловік, він дасть тобі молока. Мамо, я нині не молилася, он біжать по полю з ліджини. То не овечки, мамо, то оджу, оджу з ліджини що перетворюються на собак. «Вони по мене йдуть, бо я сьогодні не молилася». До подорожніх прискакав на легкому ромаку хлопчик татарин у сирому доламані в кудлатій баранічій шапці. «Сабани хайр-олсун! Добро ранку!» – гукнув із сідла, до якого ніби приріс і тільки міг нагнутися, щоб приглянутися до людей, які чогось блукають безлюдним степом. Хто ви такий і куди йдете? На сухому лиці юного чебана, в його глибоких палаючих очах, Марію впізнала риси тих самих диких ординців, що гнали її з України до кафе. Тих, чиє серце не здригнеться ні від плачу, ні від крові. Але цей не мав ні шаблі, ні лука, які дають людині право сваволи. І, мабуть, тому він був звичайним, людяним. Суворо закроєні уста і пряме підборіддя свідчили про мужність і очайдуть. Якби в нього в руці був не карбач, яким він шмагає волів чи верблюдів, а аркан, можливо, він зв'язав би ним жінку і дитину, щоб потім продати на ринку в Карасу базарі, бо зразу побачив що не татари вони, але він був пастух, а не вой. Його з малку вчили відрізняти людей від худоби. Ніколи не доводилося юнокові поганяти їх разом. Чабан зіскочив з коня, подав дитині бордюк із кумисом. Пей, гюзель! Мальва жадібно припала до бордюка. Целющий напій повернув їй дрібку сили, Приводи зникли з перед очей. Дівчинка кволо осміха до пастуха. Аллараз Алцун докт ака. Спасибі, брате. Парубок дзвінко засміяв. Дивись, яка з неї татарочка. А звідки ляти, мала Геурка? Мальвеню очі наповнилися страхом. Вона згадала, як у кафі кидали в них хлопчаки каміння, обзиваючи цим словом. Обхопила маму за шию, залебеділа. «Я не Геурка, не Геурка!» «Ти не бійся!» Пастух погладив її по колінцях. «Християни, мусульмани, люди! Чого ти плачеш?» «Я не Геурка, я мусульманка!» – невгавала Мальва. Юнак допитливо глянув на Марію. Вона опустила руку з бурдюком. «Так!» Вона мусульман. І ти недовірливо придивлявся, чабан, до слов'янського обличчя промовчала. Спасибі тобі, добрий хлопче, сказала по хвилині. Ми йдемо в бахчисарай. Продай нам бурдюк кумису на дорогу і трохи каймаку. Примітка каймак, твердий овочий сир. Гроші у нас є, тим часом під'їхала двоколісна крита повстю кантара. Воли ліниво зупинилися перед своїм проводирем. Крізь діряве шатро виглядала молода жінка в чадрі. З-під плоскодоної шапочки, вишитої золотом, спадали змійками на плечі тоненькі косички. Чорні очі пильно зіркали крізь проріз у чадрі. Нам по дорозі промовив парубок до Марії. «Ми йдемо з худобою на Яйли Бабургану і Чотредагу. Сідай, підвеземо». Фатіма повернув голову до молодої татарки. «Помісти їх в кантарі, лаский доброт. Марія не сподівалася від татарина. Кланялася парубки, зворушена до сліз, розгуб. В душній кантарі поруч із Фатімою сидів сперший з плечем Нав'юки старший чоловік. Він підвівся, дав місце подорожнім. Марія тихо привіталася, хотіла осміхнутися до жінки, але та суворо дивилася на неї і не відповіла на привітання. «Мені, аби дитина трохи відпочила, – мовила винувато. ми недовго будемо вам заважати, – татарка мовчала, переводячи суворий погляд із матері на дочку». Старий крекнув у кулак про бурмотів. — Не говори до неї, вона німа. Гірко вразило Марію нещастя молодої жінки. — Від спитала? — Та ні. Коли була ще маленькою, як он твоя, ми кучували за перекопом степами у Зухри. Примітка у Зухри. Так ногайці називали степи між Дніпром і Доном. Одного дня... На нашій кочовищі напався гайдак із козаками. Палили і різали все живе. Я заховався в траві, а жінку мою, маму Фатіми, замочили в дитини на очах. Були б їй голівку розтращили, та не побачили за бебехами. Мову відібрало. Відтоді Георію божевільно ненавидить, а цей дивиться... «Чи ви не з тих?» — спазма пробігла в Марії Гор. «Ні-ні», — заперечила, натягаючи я шмак, нижче підборіння. «Ми, ми з кафе, чи бахчисарай до рідних вибралися». Старий глянув на Марію з-під лоба, пронизливо, і від цього погляду